Поки бабуся допомагала тітці вірі мити посуд, я блукала кімнатами і побачила на стільці ту зелену сорочку. Дівчинка зітхнула. І я відкрутила з рукава оцей гудзик. Ось, отакий секрет. Ну кому, крім тебе, я можу його розказати? Раптом з кухонного вікна приватного будиночка виглядає старенька, добра-добра бабуся і кричить. «Поліно! Ти де, моя маленька? Йдино, ну, вже час обідати!» Дівчинка здригається, кладе ведмедика на землю, швидко загрібає свій скарб, прикладає вказівний палець до губ, нагадуючи другу про таємницю. Хапає його, і, притиснувши до грудей, мчить додому обідати. Продовжую плести дурниці. Чернігів – не таке вже мале місто, можна б і жити, але молодих ваблять перспективи. Та й бабуся, старенька добра бабуся Ніколь, мріяла, щоб дівчинка закінчила інститут іноземних мов і додала до домашньої французької та шкільної англійської – Ще пару-трій му, бо це завжди прогодує. Дівчинка і сама була не проти, хоча трохи лякало нове життя у великому місті. Та дуже шкода було залишати бабусю саму. Тітка Віра обіцяла там приглядати за нею та допомагати. Юрко з дружиною теж. Він уже був зовсім дорослим, одруженим, поважним батьком сімейства. Так і не здогадався, хто спер тоді його Гудзик. Бабуся благословила на нове життя. А більше, дівчинці радитись було нізким. Коли їй було всього два роки, мати померла від невдалого лікування пневмонії на станції Тинда, де вони зустрілися і одружилися з батьком, що поїхав туди на призов батьківщини будувати Байкало-Амурську магістраль. Поховавши дружину, батько привіз Полінку до своєї матері, а сам повернувся, бо був відповідальним якоїсь ланки будівельників. Присилав грошей, зрідка телефонував, а через кілька років приїхав ще раз через Москву з отим ведмедиком. Повідомив, що одружився, але доньку забрати поки що не може. Бабуся навіть зраділа, Бо інакше її власне життя зовсім безпорожніло, без полінки. А ще через якийсь час прийшло повідомлення, що батько загинув від суву ґрунту в тунелі. На згадку про нього у Малої залишився у роті присмак московської карамелі та гумовий ведмедик з п'ятьма кільцями на пузику. Батько обрав і зробив свою долю сам не завдяки, а всупереч. Він був єдиною пізньою дитиною бабусі, повоєнним плодом кохання радянського лейтенанта та простою французької дівчини, чиї шляхи дивом перетнулися навесні 45-го у шпиталі Червоного Христа. Позбавивши молодого лейтенанта здоров'я, Війна останок подарувала йому велике кохання, якого він не зрікся попри всі політичні складнощі – втрату партквитка, хрест на кар'єрі і навіть заборону повернутися з дружиною на проживання до рідного Ленінграда. Вони осіли у Чернігові. У 52-му народився син Сергій, яким батько втішався лише 5 років. А потім війна жорстоко нагадала про себе осколком, що заворушився вночі в його тілі. Швидка не встигла. Бабуся Ніколь більше заміж не вийшла. Хоча була тоді ще зовсім не бабуся, мала близько 30 років. Попри російське прізвище, Сергійка дражнили французом. Це його дратувало. Вдома він принципово відмовився говорити з матір'ю її рідною мовою і по-дитячому жорстоко шпиняв її за помилків російський. Батькової руки в сім'ї не було, а м'якого характеру матері виявилось замало для впливу на норовливого хлопця, котрий вважав її винною в тому, що вони живуть не в рідному батьковому Пітері, де ветерана безумовно врятували блікарі де б він, молодий офіцер-ординоносець і член партії, неодмінно зробив би кар'єру, якби не оте недоречне кохання. Про це якось бубонів без ноги п'яничка у старій гімнастерці, що ремонтував взуття у своєму рундучку на розі двох вулиць. А Сергійко чекав у дверях, доки той не б'є маленькі металеві підковки на нові шкільні черевики, щоб довше носилися. Сергійко не все розумів з того бубоніння, але вперто вважав матір винною в тому, що жив не там, не так і не з тими, в тому, що був не таким, як інші. І навіть у тому, що овдовівши,